поблизу лисянки. «Не святкуйте, панове, перемоги і не дивіться так легко на тривожний, близький до кризи час», – провадив він серйозно, не звертаючи уваги на безтурботний, веселий, підігрітий алкоголем настрій своїх слухачів. «Ненависть люду, який стогне під несправедливим гнітом ваших економів, отаманів і різних жанців, Може, за першої ліпшої нагоди проявитися таким вибухом помсти, який захитає всю вашу видиму могутність і вжахне світ? «Вітаю, пана Левандовського!» – зухвало кинув у вічі Шляхтичеві один з його опонентів. «Якщо пан боїться цієї погані, то йому слід усе пробачити. Хто боїться, тому в очах двоїться». «А може, пан хоче бути ватажком того бидла?» – зауважив другий. «Можливо», – підхопив третій, – «звідси й пророкування». «Протестуюсь», – крикнув Левандовський. Усі заголосували. «Та нам тепер не страшні», – кричав перший опонент, – «не тільки хлопи, а й круль, і сейм, і сам диявол». «Ми самі тепер крулі», – крикнуло кілька шляхтичів, дзенькнувши острогами і брязнувши шаблями. «По-перше, панове, ви не крулі» перечекавши, поки галас, заговорив знову Левандовський. А тільки служити в командах у кролів. А по-друге, саме в цьому і безсилля речі Посполитої, що олігархія захопила владу у свої руки, знищила значення закону, сейму і державної влади. Можновладці розбили славну і сильну колись Польщу на кілька ворожих поміж собою таборів і взяли собі на розум що їхні дрібні особисті інтересики та свавілля й становлять усю суть Речі Посполитої. Це нахабство, зрада чи не з десетенів пан з погрозою обступила Левандовська група опонентів. Пане лицарство, палко мовив піднісши руки Младанович і підійшов своїм хорунжем до товариства. Я бував у Франції. Парижі і всілякі диспути чував, там вони скрізь проводяться безборонно. Це дуже корисно для розуму, але не повинно викликати розлюченості. Це, так би мовити, лицарський турнір слова. А на турнірах, шановне панство, переможця прикрашають вінком. Але ясновельможний, вже стриманіше загомоніли деякі голоси, цей пан ображає нас і річ посполиту своїми словами. «Нікого я, панове, не маю наміру ображати», – підніс голос Левандовський. «Я кажу щиро і кажу за своїм глибоким переконанням правду. Я католик, справжній, а не фанатичний. Я був недавно за кордоном і зустрічався з видатними особами сусідніх держав. Усі ці держави – і Австрія, і Прусія, і Московія – дивляться на Польщу як невмираючу від внутрішнього безсилля і безладдя державу. Ви обурюєтесь, що Московія заступається за єретиків, своїх одновірців, та німці, повірте, ще більші наші вороги. Вони до часу не втручатимуться в наші чвари, а ще Либонь заохочуватимуть рознузданість нашого вельможного панства. Ого, одначе, почулося кілька роздратуних голосів. Занадто сміливо, зауважив і Младанович. Я ще раз кажу рознузданість, підкреслив Левандовський, бо всі багатства і прибутки країни відібрані в Речі Посполитої і перебувають у руках магнатства, а воно їх витрачає на лукулівські бенкети, на безумні забаганки та на дикі забави. Держава ж позбавлена прав і знесилена. Хіба при такому стані речей може Річ Посполита дати відсіч зовнішньому ворогові? Під час цієї останньої тиради непомітно підійшов до гурту суперечників господар замку і став з подивом прислухатися до мови свого підвладна шляхтича. Що вона має для самозахисту, тим часом провадив далі Левандовський ні влади, ні грошей, ні війська. Помиляєшся, пане, різко перервав його хорунжей Младановича. Є, у речі Посполитої оборонці. Ті оборонці ми, благородне лицарство, найкраще в світі військо, ніхто ще з нас не розлучився орудувати списом і шаблею, ніхто з нас не дозволяв ще нікому наступати собі на ногу. І ось ми утворюємо конфедерації проти Москви,